Eta mieritzeko herriaka agilega proiektua segitzen du. Eztabaden erdian, Michel Benak ausapesak nahi du bideratu sede hori eta deialdi bat zabaldu du. Arkitektuek proietoen aurkesteko, gero lahaskenean egiteko alitaike, baten hautua. Postetako, zerbitzua, murhiztua, bolego gutiago, idekiak, piatunen itzuliak ere aldatuak gutin, gutun gutiago dute, baina paketen banatzea, hemen datzen, ikusi dute gara Maskak farmazietan izanen, baina no onokoan osasun gintzako entzat Euskal Elkargoak bere aldetik iparaldeko jende banatuko ditu biga ondoko egunetan. Eta aruaren behi, jone, iguzkia, baina iguzkisuria, egoizuntan? Eh, e, iguzkisuria, goizuntako iduriz atxalde untan odeiak doi bat kasatuak izanen dira. Eurisokta batzuen mentura ere aipatzen da goizuntan, atertuko da atxalde untan, eta temperaturak aski gozoak erranditeike atxalde untan emezortzio goi bat gradu artean kokatuko baita termometroa. Etsetik ateratzeko baldintzak zoin izanen diren atxaldean jakin behargin Gobernuak nola egingo duen neugien altxatzea, jendea etxetaik nola teratzen ahalko den Eduard Filip Frantziako lehen ministrua atxaldeuntan hiruontaik goiti mintzatuko da deputatuen haitzinean lege biltzahian maia zaren hamekatik goitikoaz beraz eskolen irekitze lantegi eta komerzioen behiz zabaltze, masken erabiltzea biltzea, gai guzi horiek, horiek aipat Behar Luske, bide nagusiak emanen ditu, gero o, talde politikoek ere hitza hartuko dute. Eta erran behar da ez dutela deputatu guziek parte arsenalko gelan, sanotasun neurien gati, kiruetan ma bosti zanen dira, proporzionalki hautatuak. Eta maiatzaren ameka arte neuriak segitu behar Luske. Ha egez osasun agentziak galegiten du jendeari beraz horien segitzea, bi hastez hono egitea, gure eskualdea ez balimada, hainbeste hunkia izan ere. Baionako ospitalean, hoa jarte, euntahogo eta zazpi eri hartatuak izan dira, eta hamak eriotze izan dira, eta mementoan, behoi eta hamairu eri batira baijonan. Eta ejesak jakinarazten duenez, departamentoan hirotanoi talau eriba dira ospitaletan, horietarik bost ege animazionian eta atzo hil bat izan da iduriz biak noan. Ego eskualegian atzoko datuen arabera, hama bi hil izan dira, orai hartinoko, shifre apalena. Eta langabeziak goiti egin duela, orteuntako lehen hiru ilabeteetan, horiak ertzen da, departamenduan hiru euntabehoi eta amak lan galdegile gehiago badira, eh, orotarat, kategoria guziak, kondatuz, behogoi eta hamabi, mila, behatzi onta Behoitama hadira kaxik behoitama mila berazza zeroka coach bateko hemen da bainan hor etsean egoitearen hasdatapena zen baizik pentsatzeko da ondoko hilabeteetan gehiago sendituko dela berazo hori Lau Laumiliun euroko indaha eginen du miahitzeko egiko etxeak etxean egoitearen gatik ekonomia lagontzeko kargarintzeak edo ezestatzeak eginen ditu. Hori jakinarazidu Michel michelvenak ausapesak, baina agilera proiektu estabadatxua ere aipatu izan da dosierak aitzina segitzen du marga forestie. Autozkundean bigarren itsulia oraindik noiz iraganenden jakin gabe Michel Bonacque eta Aguilera proiektua aintzilerara eramaten du kritiken azpiana ama 2 milio euroko inbertsioa eginen zuela garaizailauetan leporatua saio. Et je voudrais démentir contre les, les contrevérités qui ont été proférées par certains, les manipulations de l'opinion publique parce qu'il n'a jamais été question que la ville m'a 12 millions sur le cent de formation de l'OP. Askena Mon travail, travail c'est de faire avancer cette opération comme l'a voulu le conseil municipal. Le conseil municipal nouveau se prononcera mais le petit frappera. Sur la table Eriko etxak gutienik eun taberogai mila euroko kalte ordainak pagatu beharko dizkie, proiektu bat aurkestuko duten iru auta gaiei, iraila eta horria bitartean jakinen da norra utatu den preseski obren eramaiteko. Eta bosken bigarren itzulia ekainean iragan behar litaike, baina Michel Bonaken iduriko, udazkenera gibelatua izanen da, bere dozirra albezain urrun ekartzeko aukera da hori eta senpereko herrian izen pedura biltze kanpaina bat abiatu du senpereko jazitik lilia gaekak, erriko itxiak aurkeztu duen pelu edo lur eta planean ikusi dute etxaldearen inguruan eonta hiruetan ogoi bat bizitegi egiteko proiektua badela lore eta baratzeki landareak biologiko moldean egiten ditu jadanik toki tokieskasi dira eta proiektu honekin etxaldea eta ondoan den kampi ere kaltetuak lita diote inkesta publikoa hasteko tanden mementoan izen pedura bilze bat abiatu dute, beren galdeak indar gehiago ukan dezan. Josu ugutiko etxea libratzeko galdea biak aztertua. Pariseko, dei ausitegia kastertuko du galdea Josu Rutiko etxearen abokatuak balintza ateratzeko galdea egina dute proposatuz eskomutur elektronikoarekin ustea ateatzeat lazanteko presondegian da eritasun lahi bat badu eta jakinez presondegi hortan eritasuna sartua dela, beretako lanjerosa izaiten ahalda horregoitea asteundarean eunta bo horgoita bost personalitatek ere de aldeko deia egintzuten ikusiko beraz biak zer erabakiko duten Pariseko epaileek Haukten mailatzaren lehena ere berezia izanen da, orzilean ez da manifestaldirik izanen karrikan, baina boroka eguna halaike Euskal Herriko sindikatu eta elkarteek dei bateratu bat egiten dute, ZJT eta LABA sindikatuek, BISI mogimenduak, AITZINA gazte mogimenduak eta EBAKO feministek, leio eta bak, balkoiak banderolaz eta mesuez apaintzikatuak Eko galdegiten dute, beste bizi molde bat hartu behar dela elkahtasun gehiagorekin krisiei hunek desberdintasun sozialak agerian eman dituela ono gehiago eta nekesian direna ke ere gaizkiago ezari hori diote. Etxean egoitearen ondorioa paketa haise gehiago banatzen dutela postako e, letrakariek zehaldiaren lestean jendeak ordena gailuari lotu tesnak bereziki manatuna imprima gailu, bozgora gailu eta holako, eta oraiko paketetan dira gehiago jatekoak, maska, jantziak, edo opariak ere, sehetasunak mauleko postako margo foji langilearen eskutik. Lete. Gizeketan baduk bai wano, leetetan sustut letra -re -re -re rekomandetan hoyetan. Betzi baduk, betzi da nik baduk. Eh? Hoyetan ta jenteke badin bai eskoletan eta bai tribunal eta bai eskivatzen die. Eta kolietan paketan baduk. Ez egubere esala bena esurren. Es Koliet paketan bai. Jenteke spetia gharik usten ewek komaiti gortentie e Bai haurentako, bai etxikuentako, bai jatekuo, bai uh, sumait, uh, sumait egin maska sumaitik orten tie, uh, voilà. benarkoli paket. Eta langilean aldetik, eh, erdi aldizkatzen da postan, erran eh, behar da burego eta adietz, erritako agentzia gerotagehiago badirela zabalik, bainan tenoreak gehianetan murhiztuak dira, xetasunak xe postako web gunean atse mandita izke. Eta eritasunetik begiratzeko maskak behar direla erran eta erran ari gira, baina nastapenetik arazoa da maskarik ez dela bakarik ofizioko entzat. Euskal Elkargoak seien eta behoita amak mila maskak emanatu ditu herritarguzier banatzeko ondoko egunetan. Maide roki! Euskal Herri Elkargoak herritarher, herriko langilek eta osagarri saileko langilek maskak emanen deitze de konfinamentu den boan. Afnor gizako, seiehuntza behroita hamar mila maska manhatu dutu eta herritar bako txai bimaskapartituko dutu dohanik. Hiu ehun mila maska maiatzen ben olehen egesebituko dutie eta ondoko hastetan ehun mila maska hastian. Bat kakottsazpi miliu euro kostatuko zaitze. Hortaz gain, herriko langilentako berrehen mila chirurgia maska manhatu dutu, ehun mila chirurgia maska jadanik heltuk dia, eta undara maiatz hastapena beno lehen ere sebituko dihe. Ehunta berhoitahama bimila euro kostako seitzen chirurgia maska hoik herriko itxer dohanik partituek diateke. Askenik ko shagari shayeko langilentako FFPB gizako berrogeimila maska manhatu dutie. Hoiak hiuntan hoita hamar mila oroko kostia badie. Eta hortaaz gain farmaciek masken saltzeko baimena badute, Baan ono denetan ezte maska horrik ondoko egunetan segurtatuko dute beraz horien saltzea beraz jendeari. Eta jugbian asierru sajaga miahitzeko beotikabian dela jakiten da, eta bayonan hariko dela. 2012an jina zen miahitzerat, actean albin ari sasoin batez miahitzerat behizitzuria zen, eta orai auzo egirat doa, eta bayonan hariko da, ogoi tabosturteko gipuzkoak jokolari gaztea. Eta gure behizaila untan bururatzen da, aroa jone, dela, baina eurituko egunen. Eurituko goizuntan, euri batzuen mentura ez euria ondirik atik. Oroa, gala ere, aski, aro, pui eta ukan behar inuke. Odeitsua erran bezala goizuntan, atxalde untan iduriz gehiago temperaturen aldetik, emezortzio goi bat grado ingurukoak, izan behar litaizke atxalde untan. Bihar, oraino, odeiak ipatzen dira. Eguna, gala ere aski, eguzkitzue pasatuko dugu bihar asteaz, narekin, tika txalder ditan, gizere odeiak nagusituko dira, eta euria ukan behar ginoke, haste asken gauerako, haizetsua ere izanen dela harua bihar diote haro ikertzaileak, irutanoi bate kilometrara inoorenean ufatuko baitu haize horrek, ostegun eta ostiralian zerua aski ilun egonen da, euria haro ezea biegun horietan iguzki izpizon bait ala ere noistenka, berezik Ostegun egoerdiz eta ostiral atxalde astapenean temperaturak atik aski goxuak egon behar lita izke Ogoio eta bi grado artean aste buruko, aroa ateri, e, ateri izanen da, bainan, bainan zinez odeitzu, tapatua egonen da aroa Dozena bat grado goizan gorenak larun batean oita iru grado ingurukoak eta igandian oita sortzio eta behatzi grado ingurukoak.